Amaikagarren unitatea, B, lan eskaintzak, BOST. Diseinuko departamenturako diseinatzaile bat behar dute ogeita lau, ogeita mar urte bitartekoa. Altzarien diseinuko goi malako ikasketak eta euskara eta ingelesa eskatzen dituzte. Esperientzia beharrezkoa da. Lanpostu honetarako, sortzalea eta irudimentsua izatea balioetxiko dute.